هم ائمه و جعل لهم النار خضر بالمنديم مشران شرابل كيورد خلف يورد ربل داس مشران ويوم القيامه لا يوم صرون ابرز قيامه بانبادين دازون كيش تشمان يكن كن انا توقيت نو اندا دون كيش واذ بانهم قالقامو بالي باسي في هذه الدنيا لانا هذه الدنيا كلانت شسوكي انهم اخلنوا بعد اپا کاروم دیچه پیرانو ووری دوچه لعنت پیویخا و یوم القیامت <متحدث> و روز هم من البقبوحین دیبوی دو ناکار خلقونا بد کلی حال کلی شوی خلق مقبوحین چا قباحت پکر اگلی اڈک شوی تی دیلی پوری سورتو یو خیصا و او یام اخی یو باب ذکر شدلتینا تویم باب رستو ذکر کی پاری که دو موسیٰ علیه السلام ده کتاب زکر دید صداقت درسول حکمت در ارسال الرسول او زجر منکرین در کتاب تا کلچه پرعونی حلاک کو نگوربن اسرائیل باندلوین احمدو که چه کتاب ولا ورک ولقد آتینا موسیٰ لکتابا او یکنان ورکلو مونگا موسیٰ علیه السلام لر کتابو دورات من بعد ماه اهلکنا القرون الاولا پس داگه چه حلاکلو مونگا قومون نورو قومن الومبنی پیړې ړومبنی بصائر للناس دلائل لبارز خلق دا ز کتاب مولا ورک تشترګه په روانه کې دي دلائل لناده د بارز خلق وهو له اهدایت او رحمتو دللهم یذکرون د بارز دې او عبارت اخلی تلته مغ صفات ذکر رسول د موسی علی السلام نه کتاب صداقت ذکر کې د نبی چې د خلق ته کوم واقعات وایږي نه نودات موجود په هغه وخت ته دا زه غوړ غوړ تفصيل سره ذکر کړم و ما کول ته جنبه الغربيه اني طرف مغرب طرف ته نيويته باندې جانب مغربي مغرب طرف ته چې کوم ځای کې السلام له نبوت ورکړ شو اذا قضينا الى موسى الامر قال شو ارامونګه موسى السلام تکارو ان بوتم ولا ورک و ما كنتم من الشاهدين اني و تا حاضرون ال تكيه ولكن انشاءنا قرونا لكنه پیدال قومنا پیدا فتطاول عليهم العمر نوقدش واغی باندې نوقدش واغی باندې عمرنا زندگی جون په اوغتش نو قافلت کې پرېووتن اغه کتاب کې تحریبو کو اغه هدایته اکثر ختم کلو پره يهودل روزرد دي خبرو چې تار او بیا ودا تعلیم تازکی بیا ولا د اوت فماکوان تتاویان آنوی تا دیرا او سیدنکے پی اہل مدینہ پا مدینوالاوکے تطلو علیہم آیاتنا یو مانا چلوستل دے پاگی باندے زمانگ آیاتنا اگا وقت که ہوتا نوی کنا چتا دا تا احوال پورا پورا ذکر کرکنا تا وقت ترکر والتا حقی تر آیاتنا لوستیو دا شکوانا وقت او بل تجنن دیتا دا آیاتنا الولی تطلو علیہم تلو له بدیوان دے زمنگا یاتون ا پورا پورا واقعہ تو تا ذکر کرو رضا تہ مڈین والے کی تی رہی نہ دا سکو نہ وا ولیکن کنا مرسلین حقیقت دارے لیکن یمنگا لیکن کی نو تمنگا پیوام بر لے گلیھا ہونا کون د طرف دپئی تور کے اذنا دینا کہ یمنگا کو موسی علیہ السلام تا اولا نبوت ورکو دا واقعات جدا بورا بورا ذکر نتو موجود ویلتا نتصاق ذاکنوی ولیکن رحمتا من ربك لیکن دا رحمت در طرف درستانا جموتا تا قرآن نازل کو قرآن دردار کو مخیوی نبوات در لدار کو دلتوی قرآن در لدار کو دیتون ذرا قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک چنی ذرا دل دیتا هستیرون که مخیستانا بعلهم یتذکرون در بار جدی عبرت و دی دا پارانتر اولی گلہ among جي دنيا دا بيغمبران را ليگو نو پاري ولولا ان تصيبهم مصيبه اج شر نه دا خبر اچي ڪي لورسي ديتو مصيبت بما قدمت ايدين فسبب دا جي مختي ڪي لا سن دي فيقولو بضيبواي ربنا ارسلمون لو ف آيَاتِكَ منته بهدار کله نو ونه من المؤمنينب د معاماننا بیا به دا عذ کو د مثبت پ ک الله کو ته پ غبرران را ل نو چې کله پ خت تمام شي او پغمبران وت او بیامون نو بس سر خ بیاه نو بیارودي پپلو س شوه نحنیم نن سوال کله چې تاسو دعاو تنه ختم شوه د پیغمبرانو را لېګلو کې دا حکمت ده کپجر ماندی ارقام دغه شان ته الکې بغیر د انبیاء در لېګلو نه بیا بوچ الله ټول خبره زمونږ ایمان کتلې اومند بر پیغمبر را لېګلو کتاب وز را لېګلو الله دې خبره مولا پورا کړی دا فلم ما جاء اهم الحق و ظهر کله اشاره دې ته کو من عندنا قالوا ديوي لالا او دييا ولېوارنه کړشه دې ته امدارتا مثلمه او ديه موسا پرشاندارې جوړ کړ شو موسا عليه السلام ته په یو ځل به کتاب راوړلو تاسو ریښ وروز کېاتونه راضي لګلګیا لگ اتنه جوړې وروړي په یو ځل به دې کتاب راوړلو ها د موسا عليه السلام کتاب چې دې تراګلونه نه هغه په یو ځل راغلو الا ایدی کو پرنوکلی دیما اوتی اموسا باقی دا چورکلیشو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل و مقر دینا دیسوی قالو صحران تظاهرا اوی دی دادوا صحران دی یا جادو جادو دی دو صحر دی تظاهرا چه امداد که دی یو بل اگو وقتی موسیٰ علیہ السلام و حرون لیسولم یادو یا موسیٰ خبر یا دا کو دا چې دای تناز کی بنوی رسول چې دا غو بشانته موسی علی السلام کتاب د دې اورې کړی شي نو توغره د موسی علی کتاب د دې قران تصدیق که کنه خبره ټیک ده نو دې سوي چې هرانه تبار دا جواز څه ده د قران او توراتو څه ده دین دی او بل تصدیق کوي وله ته توحید په مسالې کې یهودی دا پیغمبر په نبوت او په اسوږی کې یهودی وباذي احكامه كبلكول دوالا يودي نباشيدا جوارا سشرج جادو دي نباشي مونغي نما وقالوا او ويي وي. اننا بكلن كافرون نمن كافر نو نبي الرسول توي چتو ارتو اايا چزدا فوتا سونه من اديتام جادو كتاب رول ساي قل فاتوبي كتابم عند اللهي هوي وار داروليو هو احد منهما څاګه ډیر ده هدايه دې دې دواونه نو کتاب راوډي شکه نه تر قیامت ئەم نه شروعلې نو زي کرام له اتبعه زبتا دې داریو کوم نه غي صادقین کې تا सृष्टि نه راوړی کتاب فایلیا سجیبولک کشر دې قبول دیونه کلاستاده پارا ای مخاطبا تور تداسو وایا دا پیغمبر غنو وی قالن بشر انما يتبعون اهواءهم شيخن دي تابعدار کی د خپل خواهشاتو د دې ته دا خبره کړه ده نه دي حق نه مطلب شيخن دي لیکن کتاب پيوزه روړ شنو یقینا دي به ایمان روړی دا نه کوي تر از دا مو خلک څنګه ګوللی دا دي څه دا خبره کی ښا په حق باندې نه دی ومن اظل صوف دلغه ابراهیم مې تابع حلالو دا غځانځ دابدار یو بغايل هدا من الله باغيا ده هدايتنا ز طرف الله انا الله يجكم هدايت راغلي لاره او پتاخ کي خير ايغه پري خير خو ايست پر روان دي زړه پر روان دي چسو تو جو اگي پزيو تامي داري کي نو داز خلکو دباو ما الله هدايت کي دمر په نقصان کي پراتي ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين ان الله هدايت قوم, قوم ظالمان نتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ذِكرت دي القصص ديما حساب او بعدي كده ديما بعد شوروي دلیل نقل از کرکید اهل کتابونه او ترغیب زکر کی قران تا او دا حق پرست اهل کتابو لفظ صفات زکر کی چډر نه کان خلق دے هغه کوم دے موجوده خلق ولا زورا ن ورکی چتا سو د جہالت نه کارخ لے استا سو مقابله کی دا خلق او غره بهتر صفات دي تا در دل سره سمره محبت دي نذات ترهيب ذکر کئی قران تا ولقد وصلنا لهم القول او یقین بیان کرے من گہ دے خلقات کلام خپل وصلنا پی در پی من گدتا خپل کلام را نذل کرے دے را لے گلے سلسلہ د وحی ته اشارہ دا چپاهر دور ک اللہ د انسانیت دے اسلام دے پار وحر دے گلے دا پی در پی دخشان دے موجود دو دا چکا موحر آگل دا قرآن مجید ناغم پا ترتیب سر آگل دے چا ضرورت مطابق دا وقت وخب و وقت بانددی تا مونگا قول کلام او وحر آگل دا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دے دا بارا چدی عبرت و آخلی او نسیحات حاصل کی تسلاو کی دا خبر عاقیده او د عمل يقول أنه مخي خلق ما أغيث وحي وحي دي دير قدر كدو الذين آتيناهم الكتاب آه خلق ما أغيث كتاب من قبله مخي رضي قرآن طورات مولا وحي وحي دير المجيد وحي دير مخي مخي وحي دير خيال ساتلو وحي دير قل كتاب قدر اوك وحي رضي قرآن قدر اوك هم به يؤمنون اغیب دی قرآن بانده ایمان روڑی بیهی که زمیر راجید قرآن تا او دویم قول داری چمرات محمد الرسول الله دی صلی اللہ علیہ وسلم هم بیهی یؤمنون اغیب دی پیغمبر بانده ایمان روڑی دید دی جاہلان فا مقابلہ که ذکر کرو چوکور دی اغیب کم صفت تی ادی توکور یو صفت دا اہل کتاب صدی ایمان په قرآن باندې یا ایمان په قرآن باندې وایدا ایت علیہم اکلاتل استیش په دی باندې قالو ایمان دی وای ایمان راوړې مونږه په دې کتابو انهل حق من ربنا یقینا دا کتاب حق دې درپا درځه دیم سفت دا دی دا اگر خلقو چو اظہار کی دا خپل ایمان انہو الحق من ربنا او دا اموی چو دا کتاب حق دی زمان در عبد طرفنا دا اظہار د دا دید حقانیت بارکی اقرار و گواہی کی انہا کننا من قبلہ مسلمین یقناً امونگا مخد دیدن عزلی دونا مسلمانان مسلمین مخلصین مصدقین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگو دا مخ کن ایمان راوڑیو دانچه که نو سن ایمان راوڑا مسلمانان شو مونگو چه دا دی, دی کتاب بارکی پیشگوئی او ریدلیوی دا پل پیغمبر ان ایمان هم پر راوڑیو نگو را دریم صفت داگی اظهار دا حق او داگی گواهی صلورم صفت داگی داره چه دا مخ کن مسلمانان دی تابدار دی مانه دی دا, دا کتابه اولائی که یعطاون اج دا خلق دې وربکري شې ديتا اجر نه دي مرته نه د وکره تا به ما صبرو په دیو جا شې دي صبر کری پیمن او خپل خاطري شې دي پاره باندې مرته نه د وکره تا یو یا خپل پیغمبر باندې ایمان راوړو هغه وخت کې ملي استقلال او دو شانتي چې دې پیغمبر باندې کې کې مي ګواهي وي ایمان راوړو نه باندې ایمان راوړو نیا په خپل پیغمبر ایمان راول اول په دې پیغمبر ایمان راول چې مخکنو انبيو دا د صداقت پیشوې کړې او دوه لاسو دغه شان چې دا پیغمبر راغلی په باندې ایمان راول او دغه د وچنه په خپل پیغمبر باندې ایمان راول زګه چې هغه دا پیشوې کړې او تصدیق کړو داست دون فسرینوی لکا دوزل پخپل پیغمبر ایمان رو را دوزل پده پیغمبر اللہ رب العزت بولزکا دوزل اجر و ثواب ورکی بی ما صبرو پده وجاج صبر یکلو وید رعون بالحسنت او دفقی پخیستا عمل سره عقیده سرا اخلاق سرا ات سیئا بدو اخلاق لرا بدو خبر لرا بنزم صفت دایره ذکر کی صبر جاری کی استقامت په خپل دین باندې دی او کلی کړ او استقم صفات یاد وي درونه بل حسنات سیئه کو څوک ورته بدر دوی کانزل ورته او نو ندی په خيسته طریقې سره خو له ما صبر سره اګه دفعه کوي دغشان په خپل تاسو ب دیوسی نو په نه کسر د دفعه کوي دینه بار چه تله یو برابر شي او یې کې چا وړي دهم شي نو ګناه ته چرته اوس نه ور پسی نه کیو کی الله حدیثه پاک کې ویلی مو چې تاسو نه بد یو شي ګناه او شي نو نېکوار په څیر کې چا غوخره ختمه کی سمرا شان علاج یو کنه یو باندې بیمار شي نو د علاج لپاره دوا یو خره انجکشنو لګي نو د بیماریا بجراتین ختم کی روک کی دله شان علاج قران کوله و ميم ما رزقناهم ينفقون وصفت داوی اور او دا مال لا چرکه زمون دی دیتا خرج کئ د دین په خدمت کئ او د خلقو خیال ساتي د خپلو خبر اخلي د غریب او مسكينانو امداد کئ او د سري نوکت ذکر کئ ويدرون بالحسنات السیئه دغه اشاره دا چې د خلقو په خپل ځړکه د خپل ځان سره منا محبت نشته حب جاه جوړتوي جزا نو ادا دمر له او ښه استکه راشي چې دا ریده دین خلاف پی د حق نو قابلیت ال هغه ملګرتیا وتا ځان وتا بد نخ کاری او د دوی مجملاتي ومم ما رزقناهم ينفقون اشاره چې داږي حب مال منشتا مال سر دوره محبت نشته چې حق مقابله تو دريږي بلکې اغه سچ ول الله ورکه نو داګې نه پدین باندې لګي لکات ته ورکیه احرات ته کی امداد کی نګه شان صفت صفات دې حق پروستو و اذا سمع اللغو کلا شدې ووري بهو د خبرې بدر دی د شر خبرې د استهزاء خندنی خبرې دنیا د کنارو څخه راځي حق پروست په وخت ولجن کې ډیر څه اوري نو کبعد البرز د په خبره او کی استهزاءو کی یا ده شرک څخه خبر او کی اعوذ انھو نو مخ الی دا غینا وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اوای زمون نظاره عملو نزمونی استاوداره عملو د استاسو سلام علیکم سلام دې پداسو باندې لا نب تغل جاهلین مونږه نو وړو ملګرته دې جاهلانو نه هم سپد دی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ارسمرا بادل برس چدي سرا زور کوي نديب و سرا اعلان کي د بارات زمو استادونه سمجھبورونه يو استاد خپل کار دي زموږ خپل کار دي سلام عليكم سلام وحسن ذکر کي زجاج وغيرها جدا د مشارکت سلام دي د جدای سلام دي شیخ الخلق استاد خبروتا استاد عقایدوتا اخلاق او اعمالو ته زموږ سلام دي موږ درنه جدایو استاذ خپل کار دي زموږ خپل لانا دینونا نه ولکم دينوکم زموږ خپل دین دي استاد خپل دین دي زموږ د طرف نور و تاسو سلام ده او متارکته جداواله ده لانا بتغیل جاهلین مونږ نه خپل انقوالو دین د جاهلانو لسم صفات د خلق د ذکر ک جاهلان سره ناس ته او د ادی دین الارمال ارتيا دبه نخوا خیخه لانه بتغي دين الجاهلين اناكي مفسرين او نخوا کومنګ مالګرتيا جاهلانو انا فو خلق دبه اعتراضی لفظ داغه اهل کتابو چاہا حق برستو. او حق برسته او مفسرین ذکر کوي چکهله نبی عليه الصلاه والسلام بارکه مشورتي او سوا نو د شلو تنو یو وفد راغی یو قافل راغلا دی دا پارا چه منگر دی پیغمبر معلومات کو چې دا سنگ ساره ری خده که ندی چه سپبنی پوشو اچه سنگ راغلل نبی علیه صلاة و سلام سره ملاقات او شو د دعوتو کو قرآن ورد بیان کو ناغ خلق طول پجرا شو دستر کنه اوخ کی روان شوی او اسلامیه قبول کو ډیر پکلا کا او هر قسم قربانی ته شو چې کله واپس لل نا بو جهل او په شند نور جهلان تاګي لګیاو خاندلی اور pore اوازونه ورپسې استل چموږ ترنن تار غدا س به وقوف خلق نو لیدلې ادا س کماقل کافله مونږ ته نه وریدلې چرګلې دې دا پاره چزان په پا پتا په اګوره به تحقیق دیو دی او صلی الله علیه وسلم ګرځیا او ایمان سره وروه اده پلارني کدنې پرې غو ده څه راشو یا ویل جایلاندي اځغه یو څوره جوړته اغه خلک نو خرابار سلام علیکم لا نو جاهلکم لنا ما نحلو علی و لكم ما انتم علیہ لم نقل ان حسنا خيرا زموند طرفنا فتا سلام درو متارکت عمون غتاو سره جہالت نکو کني خیر لاجم جم رازي او زمون دا پارا غوړي چمنګ پاغه کلا کیو استاد پارا دا غریدا چا سکا وینو عمون غل کل نفسونو دا پارا فخير حاصلولو کې پیدا حاصلولو کې حصکو ته نظر کړم مونږ زال لخير را نغیرا جمله ویلو ښا سلامون علیکم چبتا سره متارکت اپدین مخه پکېګا کته مخه زور لګی چيرا خلق دخامخه ته را شي اسلام د قبول کی دا د نبی عاسلا او سلام نو نوکم دغپ را خپل ترته ناست دی پې عمر کی ته مینت کوي زارری کوي چته د کلې مووایه زرو ستا د پااره بیا قیمت کې خبره کوم او هغه چا پېره ګور چې یارممه کوه دې شو د نه بره پس بیا لګي خبرې بهې چې یا که نه د جا نه نوی نمان لنو نوی علیہ السلام خفاؤ قرآن و مجید وی تسلید پارا آیاتون رو لگل انکا لا تحدي من احبرت یقن انتا هدایت نشکولی اگا چاہتا جستا قخئی ستا پہ اختیار کی دانشتا جستا دیر منیو خخ دی تو تو بچاہتا هدایتو کی ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ هدایت کی جاہتا چا اغالی و هو اعلم بالمحتدین او خبر ده پلار مندن کو تاپا کو اختیار پریدا علم او پوه چې تومنشتا چده کې کم اسلام تا دن تراتلون کلی کم نا علم او اختیار او اصرد الله اللہ ده استازی موارید بیان کول تبلیغ کول مسل رسول او او خلقوولی اسلام تا نرازی وجدی ملگردیا نکی نو غور دا غیره فاری او سو وجریه قرآن مجید آغاز کر کې دی مقام کې ادا غیت کې نفر پیړه تصرف وکلا ته نبی علیه السلام څنګه غور دا اختیار نشته کینی دا غی اختیار ونیو تن مون دا څنګه وبلې او قالو ان تبعو الهدایت او وای دا خلقا کوم ته داریو د هدایت تا سره عمل ګریشو نتا خطپس من ارضنا نو با ټول کړی شو د دې سم څنګه چه چک دا نهخ ت دینا نمو بهوا شو او ت شو زمونږ د د ظ کنا سخت دشمننی بر سره او دشمن برا مون به پر ن پهې ملکي د دین ن يری د دشمن ته شو کې نو دی نقر مجدید جواب ک چې د او ت د چا د بړ ک بشي کنظره دشمن راض او ټیک دا چې تاسو وی خو نو دا تاسو ته څه وسبدې کوفر کې امن حاصل دی دا امن د لچادر کړي د دې حرام دوا جنانا چاله دی دا, دا عزت ورکړلې احترام ورکړلې نو چې د کوفر په حالت کې تعالی دوره په نظر کړی دا نو چې توحید تلاشې ایمان قبول کني بیا وبناندل کې او आम्ही نمک اللهم اې نه د غرزې مونږه ردیه پر احمه حرامن امنا دا حرام د امنو سمر راج ذات اور امن و مرا کر زولے کارو سمر دشمن دے او ظالم دے خب دیوان لاس نشو چتولے یوجبا الیہا چا واستیش دیتا یوجبا الیہا راکلشی را واستیش دیتا سمرا تو کل شین میوی دہر یوشی رزقاً ملل دننا جرزق دے زون طرف نہ د دنیا دے ملک ن می ودل تک او جمے بموسم ال تکے پرتی دا دلہ رب لو عزت طرفه عزت او بارات تر دا غځه چخپلہ بغندوم را پیدا وار نشتا ا د یو ځای بل ځای نه ولا الله تنظیم کله وکتا سو د حق مل ګټه او کړه نور بدلوم پر اخیو ګرځي ولیکن سرهم لا علمون لیکن اکثر د دینه نه پويږي انا پوي نه کار اس دنه مداخله چوسه باندې د دیننه یو د دې یاري تړ دښمن نه يريګ او بل دنا په او د جهاد پرانو مجید تا دنیا وی ذکر کړي چې ګور د بنديانو نميریګ د دښمن نو يريګ چې د ازمکه اسمانه قائم کړی او مختلف قومونو باندې عذابون راوستي دنیا کې دا هغه ذات کا تړ دښمن نه يريګ وکم اهلکنا من القريهن اصم را دیر حلا کردی منگا کلی باطرت معیشتا ها باطرت معیشتا ها چه اگه دا حد نتیروتیو پا خدا سے حد ترسی دلو باطرت معیشتا چه دا اگه خپل حد نتیروتیو انتہا ترسی دلو سی خپل معیشت کیا رسی دیرو نو بور دا اگه سا کېم په دغه کلي دديدي لم تس کا م با الله قله نهدي بعد شوي په دغنا مګلق غوندي چا هغه خلق د طبباو بربات شو هغه کلي دغشان د پې شو نه بیا پهګوس چاوک نه نه کړي قنا مګلو غوندي ک چېته مسااف راغلو و شپ پهې تیروله دما پهې کوله ت دغوه یا نورڅوک او د برد پاره دا, دا, دا غزه سیل کاو لیدنه کولو نو دا شو کا وا برتنه کا تماشې کړي نور پاره که سو کو سيدل یا ریدل وته نو دا خلق ان جام ولیداسه شو ځکه هغه حق ملګرته یا نه کولا وکنا نحن الوارثين او مونږ مونږ وارثان الله یې ورسه مونږه پاتیکي دغه خلق و بیا وارثان هم شو چې هغه مال دولت دې هغه سمبال کړې وي جسو دین الله وي مونږ د بات مون او هلاکت په قوم را وستل دالم داوم په یو قانون سره دی کا مخ خلق کوه کوي دا سننا وما كان ربك مهلك القرى او نه درسته هلاكون کې کلور حتا يبعث في امه رسولا تر دې پورې چولېږي پاگے مرکز دارے کے پیغمبر فی امیہا صدر مقام کے دارے پیغمبرو لیگی رسولا یتلو علیہم آیاتنا چلو لی پدی باندے زمانگ آیاتنا او بیان ورطقیه پوکیه کنا ہر دور کے چلی اللہ رب العزت ایو قوم پیغمبر رو لیگا مرکز کی او خلقو داغو خلافو کو انیمانیلا ندست پی حلاک کردی او بغیر د خبرولو ده ده اطلاع ورکولو نه یو قومنه نه حلاک کره نو زکیوی فی امی ها صدر مقام کرده وچه داره چه یاو اغازه که او و آقل خلقه سلیم او آقل باکه زیادتوی بلده چه داغه اصر چاپیره پول و زیون و باندو ترسی نو چه مرکز توول رو لیگی اغوی خبر که نو چاپیره ببیا خبر رسی د دیواجه یا ټول دنیا لوی مرکز هغه مقام اعظم وا نو باغي کې ټول نه اخري لوی پیغمبر راو دیګا چې دا الله دا پیغام دنیا ته ورسي و ما كنا مهلك القرى ان يومها هلاکون کې کلولارا الا واهلها ظالمون مگر اهل دا غوي ظالمان په اسلام کې نو او په ظلم کې اختاینو دا غوي ظلم د وجنه به غوي هلاک شي او <خصف> دیر این روستو قرآن د مجیدو دیر صورت دی قصص کی اخیری بعد درهم ذکر کئی اگهی که تدهید ذکر کئی د دنیا چې دنیا سرگوری منا محبت مصادی دستاسو نپی دیم پاتیش دا اخو فانی سیز دی چی پا دیو بنده دو کشو نبس اخو همه شده پار لڑو تباشو وما اوتیتم منشای این او حقا چی در کلشوی دی تاس و تاس د دنیا او سمايل داولت فمتاع الحياه الدنيا وزينتها ناغه سامان دې ژوند دنیا او خاص دې دي لگ سامان دې نو متاع زرخت ميدن کې څه ز اره معنا وکنه چې متاع استه ویل شي نو ویلو چې الله رب ان دوه قاتل یې دانا څه شي هر په دې باندې کې صحیح عربي وي ناګې مالو موږ دې داس او आवाज وکټي امر راشه سپیر راغیو متا یو تاسو غار تلاله د ورمنډه کلا جو وکتل را شو را وجلو حببه زي بها کو غرزي دا دنیاه كما تال حيات الدنيا وزینتها دا سامان در ژوند دنیا امامو لخایس دې زینت ته و ما عند الله خير و ادق <تصفيق> اغصو جل الله سره دي اغور دي هميشه خير و ادق قروند دي اغه نبی علیہ السلام دا دنیا حال ذکر کرو چی دا دنیا سشی ری ویلیو واللہی مل حیات الدنیا فی الاخرت اللہ کما یغمسو احدوکم اسبعو فی الیمی فریان ماذا مادا یرجو الیحا قسم نفال اللہ بالده چی دا دنیا دا جون د آخرت مقابل دا سدے لکستاسیو تن چی دریاب تا گت اخکت کین نو بیادیو گوری چرا بر بو سر راگ دے نو آخرت اگر دریاب او دا یو ساس دا دنیا بلکی د دین آم زیاد خوا اگر د انسان دا پوی دا پارے ہوئے کنی دا نسبت او توم پورا ندے دا گشانتی او سالی دا دنیا دا فانی سو نواخلی او دا آخرت اگر باقی پا دیبان نی قرمان کی نو فاسترینو زکر کی چی دا او خیار ندے نمیسال دا, دا غصری چی <تصالح> او خوب کوله د بادشاہ تاج پر سر باندې کې هو دې ادي باندې باندې خوشاله ده اته بيدار شو نو پولیس ته وو مړې او اتکړې ورته واچلې او هميشه جلته بوت دې به خوشاله شي پاک خپل خوب باندې د دنیا په زونه باندې خوشاله چاخرت بیا ده باندې تبو बर्बाद شي حوالات عاقلون اته سوچ نکوي د سوچ مکان دار ښه اسما وعدناه اعطا اغسو که چو وعده کرده مم اغسر وعده خیستا ده آخرتو اده آخرت ده نعمتونو ده اللہ ده رضا ده جنتونو اده جهنم ده بچکولو فهو الاغیه پس ده مندن که ده اغیل را مصیبوهو مدرکوهو اغیت رسیدون که ده اغیل مندن که ده ملاقات کون که ده اغیل وعده سره اینه پرکیگی بواسره کم اما تاعناهو دی پشانده اغچا کی دیشی چه مونور لا پیدا ورکلی دا مطایوال حیات الدنیا سامان د جند دنیا پیدا د جند دنیا لگونتی وخمول محلت ورکو مال دولت ورکو ثم هو یوم القیامت من المخضارین بیا دی پا قیامت کی بوی لحاضر کرو شونه پا عذاب کی جہنم تبا حاضر کریش چر تبا روک نی غائبی دینشی او ما هم انا بی غائبین حاضر اگر افتار بکلی شي نو دا غیمه فایل لکھا چې د دنیا په لږ څه زبانه دا وکا کو اخرت یې هم شه د پاره बर्बाद کو ځای کو نو دا اوخياردې دسه اوخيارتیا او کله په ژوند کې نه د ځان روک کو و یوم او بارس چلا دا आवाज دیتا فیقولو قص اووی اینه شرکاء ای الذين كنتم تزعمون کم زید شرکاء زم اغاچ تاسو ګمان کاو ا تاسو داو کول سدا الله سره شریک دي تخویف اخروی دی او اخروی ذکر کی دي زکی او تبرؤ ذکر کی دي د اله او باطلو د غخل مشرکانونه چه چاو له عبادت کاو نوږه قیامت کې وا ا غخل معبودان دې نه جدا شي او به زه دا بشي د عز کم تاسو کوي نو دا دا توحید بارا که تا پوست که دنیا کی کم قیمتی سزونه دی یو توحید او بل سنت داول تا دا پوست دا توحید بارا که ره نو ابوی چه تاسو کم شرک کرو نصبت امکانو راولی کم زیدی وست تاسو امداد دیو کی کنه حاضریه که قال الذین ابوی اغا خلقو حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ سَادَشَ રે ઈમાન ને કવલ અઝાબ રબ્બના એરબઝમંગા હાઉલા ઇલ્લદીન અગવાયના દાખલ અક્દી કીમંગ ગમરાહ કળ્યો અલાહ હતા સુડેર સંકાર કર્યો દીતા સુગમરાહ કળી આગવાયના નબિયા બોઈ આગવાયના હમ કમાગવાયના મુગદી ગમરાહ કળ્યો સંગાચે મુગ ગમરાહ શવિયો ન ગમરા ઓછા તલારન શખોલે چبخپلہ گمراہ ہے نہ داگی انتہا دای چبخپلہ گمراہ کی بس کنے دیو ہے انتہا ترسی دیلی اگو ہے کما گو مون دی گمراہ کر دے دیو جی چکا تعالی نہیں ہے جی مون بخپلہ گمراہ او یادا چمنگا دی گمراہ کر کما گو سنگ چمنگ گمراہ ہو تو بس پاگا درجان دیم زن تر رسول دی کما نے دی پیشی خزے تام رسول دی بېلکل یو شان مونږه ګمرا هو تباو تبرأنا الایک مونږه به زارې کوو تا ته الله مونږ ته به زارې یو مونږ د دینه به زارې یو ما کانو ایانا یعبدون نو دی مونږ له عبادت کوونکی نو دی چې مونږ له عبادت کوو دی خو مونږه تعظیم نه کوي او بصیرین ذکر کوي چې عبادت شیطان له ګنو خلک په ګټه کید غوړ الله په عبادت نای عبادت خلق اغلو کی شیطان لا او بد نای بغد نه کان بندگان او کی دا ریده سی وی دی دا ری تا زم دی دا ری انا او کار ټول د شیطان د پار نه بندگان سو خبر دی نور ذینو کې قران مجید ویلی دی کنه چاري بږي توه تاسو موږ ویل چې زموږه عبادت وکه موږ څه وځه عبادت نه نه خبره مو ته څه وقیل دو شرکا اکم او بوینشی شروب علی قل شرکا فدعوهم ندیب و تاوازو کی ولی عدد خونو بد دیگیگا نا فدعوهم ندیب و تاوازو کی بل دادم خیالی چه کتی وقتی بکار شو رالو چه خبر وصر مخا مخبوکو نو آواز بو کی فنمی استجیبو لهم بس قبلتیع بونو کرشی دید پارا دنیا کی ولی قبلتیع کولش وصر <تصحك> نو دنیا کې کومې شي نه پاهرت په دې قرآن مجید سو زه ذکر کړی دی بیانې وکړې چې کاولتي او نه شکولې ولو سمعوا واستجابوا لكم اورینا قوين قبول دي نه شکولې فلام يستجيبوا لهم نه هم قبول دي نه شکولې ور اول عذاب او بو وین دي عذاب اے کبا بیا دمر وخت نه ښا چې مخام محام نه عذاب به مبیا نور موقدتا نمیلاوی چورګه مونږ واسګرزو یا مو دنیا ته واپس کیغو د تکزه کې بډی ارمانو کې لاو انهم کان یهتدون کاش چوی دی چدار مونږ دلوي هدایت پس بډا ارمانو کې هو دنیا کې د هدایت اسباب ټول پریخو ابزانه اب حرام کولو اګه چا به د خیر خبره کول لنو تیار جانگو هاو بده را دیوی دښمنی وا حسد وبنیتی وا اننه ورنرمان ور پس وک لو انهم كانوا ينتدون یرقمون هدایت مون دیوین داوله تا توحیدنا محروم کا دا سوال ل توحید بارے او دین د سنت بارے کی و تاسو کیگی و یوم یناديهم او بار اشعاظ بک ال هدیت فایقولو بسوبوای ماذا عجبت الملرسلین سو قبول دیغه وا تاسو پیران استاذه ده هدایت ته پارا استاد در لګلو پیغمبرانو می در لګلو نزاګي ته څنګه ته تاسو سمرا در کړو او دادی سره تاسو لار نیولې واکانا ځکه کوم خلق جو سره لار نو نیولې نمخ کې د دې کورکو چې بزنګ بچونکو لګي دی ونی به قیامت کې هو دنیا کې دې په نه سوچ نو الله به تاسو ستې ته پیغمبرانو تاسو کوم حق ادا کړو اثر ویان دادی سره کړو داغید دا حکمونو او دا د سنتو تاسو په ما لیکړو به او کنه قبول دیام کړوا با. نو غږ بکولی شی بیا سنتو سره سره دا پیغام کې په خا دې کې او په عبادتو کې په ماملو هر یو سیز سنت په ما لیکړي اند هغه په ځای باندې رسومات بدعاوت ترڅو ګن بلاګور سنت بابا کې نوي خلابا دی تپوس کئی ادی بڑاند کانی جواب با نشکولی فاعمیت علیهم الانباء پتبشی پا دی باندی جوابونا ایس جواب بور سر نئی ایس غزر و بحانه بور سر نئی یوم ایدین فدق روز باندی فهم لایت اساعلون فس دی با تپوس نشکولی دی او بلنا تپوس با نشکولی چلی کسو ایو اصا جواب دی موسر اصنگ چل منکر سنت سرستاس ویاد دی نیا خدایم نو تصین هغه به دې کډو چې خنافه کړو کنه نفهم لایا تسائلون دیوبل نو تاسو نشي کولی جواب وته نیمالم دا څه بڑا انده کانش ما د مکو کې دیوبل نه تاسو سمرا دي خدای دې نشي کولی دا مختلف مقامات دی په اخرت کې قران مجید ته د کامیابی واسب ذکر کوي چې ووس په سو شوکن در تا موګه دا فاما فا من تابا پسرسو کو چتوبه ویستا و آمنا او ایمانی رو رو مانا کی مفسر فا اما منتابا اغجا چتوبه ویستا من الشرك دل شرکنا و آمنا و صدقا بتوحید اللہ او دلر توحید تصدیقیو کو عقیده پا دی بند جو رکلا اد مختلف شرکیات و نظام بچ کو توبه ویستا و عمل صالحا او عملیو سنت پیغمبر دی رائټنګ لپاره په خپل ژوند کې را بس دا لکه کامیاب خبري دي چې له شرک نه توبه ويسه او د توحید عالم وردار شي ځان دې وڅه تا کړو توحید او دا سنت اعلان دی وو عمل دې پاغه باندې جوکو کو فاسا ان یکون من المفلحین پس ده اذا خلق خلق شرک میابنا تکا میا به ګوره داګه دا په نظر لګي نو قران ترا شګور دری در درته وکړې توبو تو باسه شرک د بې ذات نه ایمان وراله په توحید او سنت او عمل سېک تر اوسه رواج نه ځان اوساته او سنت د پیغمبرو مانه نو تاسو به فلاح حاصل شئ دا بشارت شاعت مومینانو له رښتو دلایل عقلیه زګر کوي په دې ما سره توحید باندې وربک يخلق ما یشا و یختار اورادسته پیدا کوي اگر سوچو غواړی و یختار او غره کی صفات د لدارې چې څو غاړې لا پیدا کی دنیا کی او بیا باندې کې غره کول داون د اختیار دی هغه ستره ذکر کی چې چا په خپل اختیار باندې څو غره کړې دی استه خویلې دي دا ټول باطل ني الله یعقوب هود او دا هغه په نسبت نور غره کړو چې د دې تعظیم او کېر دی خیالو ساته ا دې صفات د لاته نه قتل چھکبر اسمانو نا پیدا کرلی نا عرش پکی اگر خو رکھ لی ضمک پیدا کرلی نا مکم عظمه پکی بیت اللہ پکی اللہ غورہ کا کلی دغشانت دنیا کے سمرے کتابوں قرآن پکی اللہ الله کا کلی مخلوقات سمرد پر دنیا کے انبیاء پکی اگر خو رکھ لی انبیاءو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خو رکھ لی دغشانت دنیا کے صحابہ نو دا قل زند پر الله اغسوق ورکی چې داغه خو هيخه بخ خپل اختیار ورسوق دل مقام او مرتبه ته نشه رسیدې ابيا برو تفصيل وي راز الملائک ذکر کړ دې نقیم رازستا پیدا کوي اغسو چووالی و یختار اغا ورکی یختار ورکی ما كان لهم الخيارہ لشت دې را اختیار د پسند کولو یا دې حکم بدلولو سبحان الله و تعالی عما شرکون پاکی دا اللہ لرا اوچت دی دا رفنا جدی ورسر شرکوی دی دا خفل طرف پاک ورانا ور جول کر دی اللہ دا گئی نا پاک دی, دی, دی دلیل عقلی وربو کع علم ما تو صدورهم وما یعلنون اور ابستا پوئی گی پاگسو چھ پٹی سنید دی اور پاگسو چھ دی اخکار کئی دا اگو علم دی دا مخلوق پہر حال بان ازو نیتونو نا خبر دے عمل نا خبر دے اگر مناسبو نا بدل ورکی ووہو اللہ لا الہ الا ہو اصل دعوة دیدے که ذکر کی قرآن امجید اگر اللہ دے نشتہ دے لائق دا بندگے مگر خاص حق دے طول کوشش او بیان دا قرآن دے دا پارا او دا گشان تے کامیابی دا آخرت اگر په دی مسئلہ باندرے لہو الحمد فی الاولا والآخرا دا گر دا پارا حمدن و تعریفون د پا دنیا و پا آخرت کی پا آول و پا آخر کی کبیان شوروکے نون دا الحمدنا کبیان ختمے نون پا الحمد سر و آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین چوئی دغشان تے محفل کے کینی نون دا اللہ تعریف شوروکا آخر کے اوم جنت کے اوم دا جنتیان و آول و آخر اگر پا الحمد سر او اون فسرین ذکر کی یحمدوه اولیاؤوه فی الدنیا و یحمدونه فی ال للہ دوستاں دنیا کې هم د تعریف کړ او بیان کړه د هغه صفاتو او په آخرت کې به هم کوي ولا هو الحكم ال هغه لپاره اختیار د حکم دی ویلیه ترجعون او خاصغه تاسو واپس کولی شئ اسباط توحید او باندې کې اسباط د آخرت هم کو ویلیه ترجعون دریم دلیل اخرین قل ارایتم و يرد ان جعل الله علیکم اللیلہ مشردو غره زي الله الفاظ بتا سو مندش پرمدن هميشه الياومل قيامت روز در قيامت پوري او دا ور ختم کي بلکل تياري شي ملک من اله غير الله سوقد اله بغير د الله نا ياتيكم بضياء شراولي تاسو لرانا تاسو سوچتا چې راته سولا رانا راولي ا بلا تاسماون نوره گوره دا روز مناسبی دا سیووه ترانا چشپا دا رانا نشتا نقرانوی افلات اسماعون تا آوره امنا کتیار دا سختاری ننو وگونه دروغ دیگن دی قران نوره قل ارائیتون صدورم دلیل عقلی هوای وردا خبر را کئی اینجا علالله علیکم النهار تجروگ رضی اللہ بدا صبح نروز سرمدن همیشا د انور دکشن تا پسرو دری وزیگینا الہیوامل قیامتی روز در قیامت من الہن سوک دے داس ایلا غیر اللہ بغیر دالانا یا اتی کم بلیلن چراولی تاوس تشپا تسکنون فیه چه تاسو آرام کوئی پاگی کی افلات و صغیرون نویت تاسو نوینای ذکر اوکا ہمیشہ اللہ ہوئی اوین امنا افلات و صغیرون دسترگو نخو کارواخ لے کنا کنا اللہ اور اش پیداع فوائد در نواخلي فسوق دج بیا در لدرکی پنجم ومر رحمتہ او الرحمت دلانہ دا خبره دا, دا, خبر دا جعل لكم الليل چې غرض لري تاسو دا پاراشپا ونهار اورز لتاسکنو فيه چې تاسو آرامو کې پدې کې ولتبتغو من فضل او چولټو دا فضل دلانہ سپه دا غرض لري لتاسکنو به چې تاسو پدې کې راحتو کې آرامو کې اور وزی اگر رسولی رسی قصب و محنتو کی بیداری ایپا او او فسرین دا سے ذکر کی او لطب تقو من فضلی اشارہ دیتا رہا چو صحیح و حلال محنت کی قصب کی نو قرآن و مجید داغ سفت کی مد حقید سو لحلال او روح المعنی ذکر کر دے چو حدیث فاق کیوں رسی القاصبو حبیب اللہ چو محنت کو ان کے دا اللہ دوست دے امو منتقو خصوصی دا حکم دے چو دے با کسب و محنت کی زمکا دا اشپا و رس پیدا کلی دے دا پارے چی یا پا کی راحتو کا او یا پا کی کسب و محنتو کا ادا وشانتی سپا کی عبادتو کا تشکرون او دے دا پارا جتازو شکر دا کئی ندا پا کی عبادت حصد کنا تو ٹولش پا آرام و راحت کے سپا کی شکر و مدہ کنا اغدا ریچ بیدار بیدار زنده بیدار که و پاسه ده نو عبادت پکیو که بیا خوب و قسم سی و نبی اللہ ترتیب ده او ویلیو که نو چسو سنگ کم نو ماتاو کوره چه آرامم او عبادتم کوم و یاو ما یونادیهم دا بابی چه اول که ذکر کلو اتا پوستی کلو رو توحید بارکی نو قیامت که باللہ جیتا داوم ہوئی چرار کنتاو سرپده شرک دلیلو قالت اخبارتني شركاء اولين عدلت ورتوي شه دليل بيشتا واما ينادي ام بار الشواذ بوك اللاديتا فيقولوا فصبواي اين شركائي الذين كنتم تزعمون كم زيد شركاء زما اجت تاسو دعوا ولا غمان باكو غمان خلق كليو كنيد كلي دعوا خلق كلي جا كنيد كلي توبه سمرا بم باهره لحاظ سره کوشش او دا اور دي خبر شي ولا چي د دي کنه ادا دي له الله براخي ورکري دي پور دا غره من ازولي نو قران وي اخر کې بوته الله وي چب سرا و له کنه و نذعنا من كل امه دا هرې امه کښې خدون کې شهيدن بتانې والي چورته وي شهيدن او خدون کې نغا بګواهی وکړي دي د دې سره مسله شوهه دي دا بیان شوهه غوډه خلک نه معنا دي فقلن ها تو برهانکم نو وای مونږه راولې دلیل استاسو سد در فرین او راولې په خبره تاسو چې دنیا کې لګیاوي او الله له شریکان ګرول کنه ځالهم خونو خواخ خو پکې ویلو رستم برزي او الله له شریکان ګرولې فالمو فذيبه پوشي ان الحق لله چ یقینا حق خبره د پاره د الله د حق توحید د الله د پاره ال تک به امن خدا را چې پیدا خو نور کې دغه منلو دغه ایلم وضلعنهم او ركبشد دینه کان يفترون اغه څه دې ځان نه جوړول افتراء کولا دروګه جوړول قران مجید حال ذکر کېد دا دنیا دار چې دنیا باندې متوکه کېږي کني انجام جام باندې خرابې تخويف دنیوي داګه مثال او حال قارون نو مصالح سلام په کې او واسره ذکر کې چې داغه د ترزیو وګورا د پراندا په لسیو چې اقا مې ځان ته راغورځاو اداغي مالونه راځه مقول په ستریقه نو داغي مې یو سړی واغست چې دا قارون او هغه ځان سره نږدې کو ا په هغه باندې داغه قوم ویني راخکلی اوس نا قارون چې دې فرعون سره ملګري شو د بنی اسرائیل نه وره سره خپل خزانه کول به ځان لې جمع کول پترنګ مال دولت یې جمع او خلافه متعال السلام علاګه ملګرو کله چې فرعون هلاک شو سره د خلق او خلق نو قارون پات شه منافقت شو روګه نو په کراغی مسلمان شو عملگر شه حضور یې نو غره عبادت به امکو تونت به در لستا هو رزونه پاکه ده تیر تیرشه مال دولت ډېر چا مکل نو موسی عليه السلام ورته حکم وکړو ته زکات ورک نو خلق توي يخلقو مونکو موسی عليه السلام در اوسه عرف خبر چوینه منلېم ها هوстаў څنګه وګړه د بهم برداشت کې چغمل راتوم په پریز يخ لرينا نو خلق السلام بازمل کوي او چردا خو مونږ نه څه دین ته څنګه د تعالو له نو موسی علی السلام د هارون علی السلام دمر لویه مرتبه ده چې دینی او مذهبي مشارندی از ګور دغه شانته پاتې شوم هغه ارغرلنا کله کله بيدام و خلقت چذکه دیو پیغمبران د نو صلی الله علیه وسلم دولت ته نو د زکات نه به انکار نو لگے او یو غنانه ته وې تیارې کړو د دې ته چې کله موسی علی السلام سبیانو کې <تصفح> او بارے کې درګه جمله وکړو کې نو ته په تاسو د احمد بوله کې چې د موسی عليه السلام مازرا الا اعاذ بالله بدکاری کوله نو دېテゴ راغلا ځوړکلا موسی عليه السلام یو نوقه کې بیان وکړه زنانې په څیر اوراس یو وې موسی عليه السلام وایي نو قسمونه ولور تر تیر سخسخ هغه زنانې انتهایی او یریدا او انکارو وکړ خو خارې وجدادې قانون زو تیار کړو هم دیتا اده دا خبره داغین اپس موسی علیہ السلام بدو ایو کرا او دا ظالم سر دا گے مال دولت پسما کی خخش قرآن مجید الحال ذکر کی ندہر دنیا دار تدا حق برست مقابلہ کی دے جائے کی حال ذکر کی اور اگر نفس صفاتنا چگورتا یقاد حق برست صفات امر القادبات البرس ان قارون یقینن قارون کان من قوم موسی وہ دا قوم د موسی علیہ السلام نا فبقى ظلمه کا بدی باندې د پیروند کو اول صفت د بادل برزدارې چې د بسم الله کوي کلاص نه لو وخت سياراره نو حق ورس نه پريزه په ملک کې من الکنوز او ورکلهم د لاره خزانه من الکنوز د خزانون ما انما مفاتحه اواندازه چې کن کن جانېدارې لتنوه خامخدرنه دي بل حسبه ته په یو ټل باندې او ل مضبوطو قووت نوواله خان دومره زیاتي و چې د غې کونج به پوره ډلی نه شوورې د ست تاه به راجم شوم به پ درنیدي اسوک د ففاده هوو نمرات خزانانی اخلی چې دومره مال دولت دوړتو سره چې دومره خلکو نه شوورې اول ماه بهتر ده چې کنجانې دومرهويخه دویم سف د باتل بره سرې خزانې جمکل. ی د قاله له قومه کله چېی د دا داقام د لا کافره م خوشالېږ مست م کو خوشحالی وبيدينه ان الله لا يحب الفريسين يقينا ان الله محبب نساتي مستي او خوشاليكون کو سرا درين سي با جسري ديبو مستي کې باطل باندې وبتاغي فيما اعتاك الله الدار الاخره ولټاوه باغه سکے چې درکلې دات الله باغه کور د اخرته اخرته کم نظرش تاو کنه سلوالم صفات دارش در د اخرت تخيال دې تش په دنیا باندې وړه دي ولاذا سنصيبه كم اما يروا بر حقله دنیا نه درته نو وای چکهم جائز دې دې کې مال لګوا فزان خروا پیده باطل برس بجا حال کی چګور دې دنیا غجون دې پزان حرام کړلې راخېرا کړلې دې دنیا په لو پر دې ځان واقسم کمال احسن, احسن الله الیک او احسان کواسم دې احسان کړلې الله تعالی سره پغم سپات بلداي چې اچھاس راخې غلن کوي ولا تغل فساد فی او فساد ملات او بزمکه کی ولا تبغي فساد ملات او بزمکه دا څه کې نقصان دي او کله حق پرسته تا کندې کني اون صفات بيدای چې د فساد کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله مرحبا نکي فساد جون ګزارا قال انما اوتيه على علم عندي اوې دو یقینا را کول شي د ما تدمال راي لنسرا جما سره دي على دا خو ما سره دي او خيارات نو هم دی وا فخر کی پخپل زان ازان ته باندې نسبت کی چې دا زما کمال دی او کنه ځواسه نیم نه استه شپارواز زما منډه ده مهنت ته هر سوچ کوما نو دا به کوي او یاد اچ الله ما باندې خبرو ما کې زېلې دو لیاقت تاسو لري در کی کنه اول ام یالم ایا دینه په ان الله قد اهلك من قبل ی یقینن الله هلاک من مقددن من القرونی دیر پیړی قومنا من هو اشد منه قوه اغا سو جزياتو دينه په قوت کې واكثر او جماه او ډير دي رضاته په جما کولو کې اغي ردن ډير جما کړو وسه پېدې ولا ور اس په کار نه ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون اته پوس باندې شکه دي د ګناہوں د مجرمانو نه تپوس باندې شکه دي کې يرههبت ولې د کم ګنا ته پوس بده کې هغه یو ګناده فچوقم صحابت په ګناونو نو د یو جوزه د یو ګنا ته پوسټه ساي جاته کینایره د کثرت ګناونه چډیرنته هاي ګناونه کی ګیردی یا <تصفح> باز مکو کې بده د پوسټه نکي کې باز کې با ٹھیکي فخرج علی قومه فی زینته پسراوت بخل قوم باندې پخایس کې فی زینته جامع استوا چلو سامانونه تیار تی. په مال دولت را بار سیرا فی زینت له کوم صف داري چډې باندې ماېس کې د خپل مال دولت خبره بکه نو خلق تیار قال الذين اوغى يريدون الحياة الحياه الدنيا يا غير هذا قولا دجند دنيا او انه باطل فرس باطل فرس علينا دغيب الدنيا باندزولا لقيدو خسولا بلا نورت لنا تشغيد مال دولته ليدو نغي يسري قالوا لنا لو قارونا دم قارون غافا الحياة خو تش مال دولتي الدنيا تش دنيا غوختا نسيمي يا ليت لنا افسوس چه وې زمونږه پاره مثلما او دی قارون او شان داره چورګه شویلې قارون ته انه لزو حظ عظيم يقنا به خاوند د لوې ابراهیم د لوې ابراهیم خاونده کومګون دا سوینو شمال دولت و راثارنه توغور سمرل وې مقام سمرل وې ابراهیم دا ځهاله کوې ته دې ګمره دا دې دارې توغور سمر خپل جامع سمر خپل شکل عدم الدولته الله به سمره الوفازن کړي نمون ته موږ ورې موږ داري نو مسلمانې چغي وو نو سره سي لخواره روزم دا خبره کوله انه لزو حظ عظيم ته د لیبرخ خاوندخه خلک چا درې لیبرای خاوندوی نو ابا تمانی د ته ویلو کنه ادمي ولي وليو لوی بزرګان چورات او بدايه کوو پوېګه چاري سره اله میخه وقال الذين اوغ خلقو اوت العلمان چوارکلشو اغید علم ویلکم یحل اکشه تبابش <تصفح> دا قوصو اے تواب اللہ خیرون بدل دا اجر دا اللہ لمن آمنا دفال آقا چاچ ایمان رولو وعمل صالحا اعملو کنیکو مالتا مکورے عملو ایمان تو گورے دا اللہ دولت چوارکیا مومن اغدیر قردی پدیدو کنشے و لا یولقاها اللہ صابرون قالان رسیدارې مار تبيتا مگر صبرناکو ته دا رجی تاسو سبر رسیدې صبر خو با کاه کنه دې تبصرې ټینګا وې فخصفنا بهي و بيداره الارض نمونګا ډوب کده او کور دد او پس مکه کې ټولم باخ كتبوتله فخصفنا بهي غرقون کل دا عذاب دا په حق کې او قران و مجید داغه نور دا حد نه به تر قیامت رواني و کنه خو بس عذاب په فما كان لهم انفعات فسنوات دهده بارا حسر انصرونه چمداده کرده و ابج كونه وده لره من دون الله سيوى ده اللعنه یاد عذاب ده اللعنه اس طرح نوجه ده ابج كونه فکر غرور یا کاؤ ازان ملگری کلو حسر بکار را وما كان من المون تصرين او نو بدل وستن کنا ستا بیا د زان نشکو لیه او کم خلقو چه دتا کتلو خپکی دل راغی بل روز پو توبیستیو قوون اتا پول چه داموسو چل کلیه واسبح اللرین او گرزیدل اغا خلقو تمنو مکانهو چه ارزوی کولا د ده ده مرتبی اده مان دولت بالامسی پرون پرون دتا خپکی دل اده مال تنو تنگیدل کنه نو نکو راغی ینه بالا راز پیاده وی وای کان الله یبسط رزق تعجب دے چیا کن الله پراخه کی رزق لمیشا چا دا پارا جوغوالی مینای با دی د خل بندګر او يقدر او پاندا زکیه وای کان الله مختلف معنی کی مفسرین خو ابن جریر بهتر قول لقد نقل شوی تنه ګوره چې آنلاین الله فارا خکی رزقو چا ده فارا چوغوړي اخول مان نګان لولا امن الله علينا كشره احسان نوي ڪري الله تم مون باندې لخصف بنا نمون بهم ډوب کړيو مون بهم دیسمو کې نه مستو دا مونږ څه را دي کوليو تم نن نام لا يفلح الكافرون دا جذب دي يا شیقیناً شاندہ دے نکامیابی کی کافران دا عزاد ننشی بچکے دے دا رزق پر آخی بس دا خدا اللہ دا طرف ندر دا خدا چاپے اختیار کنی دے اگا شاعر ویلو کنا تو تو گورا کم عاقل عاقل عاقل عایت مذاہبو ہو و کم جاہل جاہل تلقاہ مرزو قا دیر دل او پا آگا اهر لا رو دممه ذریعہ درزت اگر ستڈی شي وي بلب ستلي کېو رزت به پر او ډير ولवते او جاهل انتهائي جاهل وي چې هغه ته ډير نو دا د یو خبره دا الذي تركل اوهام حائرتن وصير العالم النحرير زنديق دا د یو خبره د شي اوهام او عقل حیران کړی دا څنګه کار دي او یا عالم جغه انت هرې عالم او داغه پکې اخر کې نو جغه دې دنیا ته ګوري او دې خبر وته نه هغه پکېم ګاډ واشه چې دا راستون چلې نو الله دې حکمت او قدرت ته ګوري کنه دا ول الله په صل الله کل نبی عليه الصلاه والسلام زکر کړو ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم ارزاقكم الله تعالی څنګه موږ کې ستاسو ستاس د اخلاق او عادت داره تقسیم کړې دي څنګه چې ستاسو د رزق تقسیم کړي او دیوه وا ان الله یو تل مال ما يحب ما يحب الله هغه ځل مال دولت ورکړي چې دا هغه او دا هغه نه خوخومي نو مال دوا له ورکي ولا يعطي الايمان الا من يحب خو ایمان غوري هغه الله خوخه ته دا غني واه په ایمان ودانو نصیب کیخه اته دنیا مال دولت او حقیر سر دنو هر چاله ورکی لغ استفاض رستو ذکر کئ چاري باندې اسلاح کیږي او سوري اته دنیا پرستونه نظر اوړي چې تعالی الله سنکه قیمتي سرو نظر کړي ته پدې سرون باندې زړه تړي دنیا پدې فانی تلک دار الاخرتو دا قور دا ختي نهنجلوها منګرضو د لاله لل الذينا لا يريدون علووان في الأرض چغ ارادن کې د سرقشي په کې ولااف ساده د دا توندي بدي کور دی متفا پهواقع د مساعد سلام دپه د استقامتو تصلله نو تا ت چې سرقشيون کې غواري ارتلهګټ چې اولو د اور او اور فساد نظام ساته تا جوه معلومات ولاق و دل المتقين اخر است عقبته لپاره المتقي انه دا انجام خیال ساته عمله اخرت لپاره په ان دنیا تم ګوره اصل ورم تقوا ځان کې را ولا من جاء جرات له کله پنيکه سره فل هو خير من هضرانه وردا غينا پنزم سو نکه ترت توجہ کا دنیا پریزا اغه چا وله نه دا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ أَوْ جَاءَ شَرَّاتٌ لَّوْقِلَ وَبَدَءَ سَرَّ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ فَإِذَا بَدَلَ مَنشُورْ کې سزا بنشور کې دي خلق لرا چې عملونه کړې دي باد إلا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دي عمل کړې هغه مناسب بوله بدل ورکې ديش نو حسرته زکار کوي چې د نه کې وکړه ولَهُ خَيْرٌ مِنْهَا چې دله پاره نغوره اجر او ثوابي او چې کله زسيي و د بدعي زغره وک نو ګوره اجر سره واده و نکلا ولي وکي دې شنه ماکی سزا ولور نکي ما به خدا غشت کنه نوشباګم زپد داري تزان بچ کدو سيي او د بدينه ال بد اصلاح کی او د دنیا مال دولت تبنو پس هي کی کنه ان الذی فرض علیکل قران یقینن اغازت چې بارز ګړې بدالانه څوک معنی د نزول کې عزل کړي به تر معنی د لفظ په څیر نه فرضه عليك القرانه العمل بالقران په معنی د قران عمل کول فرض کړي هم په کو کنه دا فرض دی ښا لراح دوکا الیما عاد خامخ او بس کوون کې تعالی هغه خپل رمبه نزایتا ماعد زید ورتلو نو مفسرین به مختلف اقوال ذکر کوي او بہتر دے مقام کی داری چھ مراد تے مکشی چھتا دے خلق و ظلم و ضیعتی تا ریست تے نو بیا بتراش دی باندے او دی بتا تا زلیل او کامزوری اتبو اتا معافی اون کیاکا نا نبیل اسلام بیادا سی اقلو تاب و واپس کی اغیضی تا مکی تا سنچ موسیٰ علیہ السلامی واپس راوست تا و پیرانیانی حلاک لگا قل ربی اعلمو ہوا یا رب زمان خبر دے من جا ابل با دا باغجا جرا دله بهداه استره او من هو في ضلال مبين او باغجا چې پګوم راه کارا کوي هم سستاله بارا ش ذکر ش عليك القران چې تا دره قران ستنه تبل چا تا پکېږي دنیا په ژوندو پسه طلبه اله داسکه تعلق الله ډیر و او قیامت سز درکړل زړه تا سنلي وديت مينان از دنیا خوزا سر پاتې که دن که دا لراد دو که الامعات اخیرت تبنو زی از دن بر ختمی گینا مرگ دے قبر دے حشر دے دا طول منازل تا تپراتی دی نو الامعات کې دا ټول را چې بیا بازی حپا دی منزلونو نو دو گمراه نظان بچکا د ہدایت لار اختیار کا اطابند اللہ احسانو کو وما کن تترجو نوی توچ امید دساتو ایلقا الیکل کتابو دو دی خبری تراولېګلې شي اغه ورزولې شي تابات نه کتابو نازل کړې شي تابات نه کتابو ستا خدا او امید نه وکنه چې کې کتاب برانل کولې والله رب العزت د خپل سمینا تعالی کتاب درکو احسانې در باندې وکنه دا هر انسان ته دا خبره ده چې دا اخیوله چې قران برازیو موږ هغه بخوله قرانو کې زان سره ساتو او هغه بلولو پوېګو په دې دا خو الله احسانو الا رحمتن من ربک لیکن رحمت دیر طرف آج ربستانا نو قرآن تنازل اتم تاتا رحمت حاصل لے رلہ رحمت امید ساتا دنیا باند نظر مکوا فلا تکونن بسمکی گا چرتو ظہیرا للكافرین مددگار دے کافرانو ظہیرا تو کافرانو سرگواری مددو نکی ناہم خبرتات دارا جزان بچ کر تعلق دے کافرونا او فسترین اندکہ ذکر کی جستاخ پل دے اغسو کی چه اگه کی توحیدی اگه کی سنتی اگه کی دینداری اگه کی قرآن محبتی اچه دانسی فتو نبکنی نو تسلید اگه مددگار جوڑے گی تسلید اگه دوست جوڑے گی تسلید اگه ناس پانس فلا تکونن ظهیرا کافر صورت دوستی و ناس تا قددگاری ونکی ولا یسود او چریوان رای تعالی را اللہ بایاتم دالانا بعد إذ, ولا بزور, بلالشو, بغفلتو, دا <تصفح> بعد اذ انزلت اليك پس ددی چ نازل کلو شوری تا تا د دین ولا یصدنک استقامت پیدا کا بزان کی چپزور پلالچو طغفلتو دو دنیا په محبتو دایاتون نو وانهل تشجيع ده بعد اذ انزلت الیک تا دغور اور سه دل شو نو چوست دی وانهل خدمت ګوره پرینزه دی تا شان ودو الی ربک arabala khalaqo qall rabb ta daawat pre ne la som khabar ta chida cha to bawar bayan ke daawat ba ke agar jo khabar hai is baad de tawheed aur radd-e-shirk ala gshan be baare ke دنیا ti no to daawat kawa no sta nazar ba duniya bandhne lagi aw de duniya muhabbat te taawar de او مکی گتاو دا مشرکانو نا موسیٰ علیہ السلام چو سنگوی لیوکا نا چو زبا چر زحیر نشم دا مجرمانو نتاتا ام دا حکم دے چو تچر زحیر و مددگار دا کافر و نشم اتو دا مشرکانو سر ملگرتیاں اونکی نا استفاس تا لاغی فر تعلق لین دین داس اونکی گوری دا صورت پا آخر که دعوه ذکر که مسلر تلخید ذکر که چې اصل ادا کامیابی سیز اغدا چ او بہار دی چې د دې لپاره خزانه نشته کا ولا دو مع الله اله ان اخر مرابلا د الله سره اله بل لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر خاص هغه دی صفات د الله دی نو الله سره بل سو مرابلا ا د الله صفات دار لا اله الا هو دا د عرف صفات دی کلو شئیم خالقن الا وجه هر یو شے هلاک دن کې زواد ذات تعالی دا مغه هغه ذات به الا وجه حدیث پاک کې دا څنګه غلو کنه چډیر رشتنی کلمه او کول داغي شاعرو نبیل ویلو الا کلو شئیم ما خلق الله باطل او هر یو څه تعالی زواد لے اغه فنا کېدونکې اغه ختميدونکې نبي رسول الله دغه خلک له واخا چډې را کا خبره کړې د بشارع الا كل شيء مما خلق الله باطل چدې الله نه څه واه لري او ختميدونکې اذ الله ذات دې باغ فنا نه راشي څوک معنی کوي كل شيء خالقن الا وجهه هر یو عمل هغه برباد دې څه واه دا غنا چې د الله د رضا لپاره شي وي چې دا د رضا په مقصود رب صادق الله ثم مقبول ده هغه شرينه ختمي دي تر قیامت ده porekha کار وسره وختس قیامت راځي نه عمل به ظرفه ظره موجوده اکه ميږي نه ركيږي نه لا هو لا هو حكم ده لا ده فرا اختيار ده ابا شيدا حکومت ته حكم دنيا کې دا چلےږي و الهي ترځاون هغه د تاسو کلی شي پس بعد د قیامت او که په اخر کې وضاحه د هغه آیات چې ستا انجام سره الله تعالی الام آدی چوئے تفصیل و واقعہ و دا موسیٰ علیہ السلام دا پارد تسلے او دا دنیا حقارت ذکر کو پحال دے او دنیا دار چا قارون دے اخصاصت دا دنیا ذکر کو اوہر دواننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 میم احسب ان الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون سوره العنكبوت نزول کے بعد سوره الروم دا القصص کے تسلیہ تشجيع او پیغمبرتا د سورۃ کی با تسلی او تشجيع او ذکر کی مؤمنانو تا مخکې داورت او هی ذکر شو د سورۃ ترغیب ذکر کوي فی تبلیغ سره دغه مسائل بیان کوا دوشن تسلی او تشجيع او ذکر شو مخکې سورۃ القصص کی د سورۃ العنکبوت کی ترغیب ذکر کی جہاد تا چھو دین مسئلی دا پارا ہر قسم سختی ہو مجاہدو کے جہادو کے دا سورت دعوی ابتلاع علی المؤمنین چھو مومنانو باندی میں امتحان رازی مختلف قسم مسائب برازی بلخوافہ کی تخویف اگا خلق لومور کی چھو مومنانو باندی سختی امتحانات را ولي ان ربن ترى باريس را زلمنه کوي سورث کې تسلل د واقعات اربع او د انبیاء و سره نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام شعیب عليه السلام سورث کې مختلف ابواب دي اول باب ديار نو سیاتون کې آګه کې یا تونري واقعيته متعلق د دعاو سره اوبته لابه ذکر اول په مجاهده سره سړیند په اړه مجاهده کوي دویم ب ذکر کوي په مخالفت د مور پلار چې د مثال بستا څیر مور پلان نه لګیو ستاسو خلاف کوي دریم مجاهده ب ذکر په مخالفت دا عامت الناس ابتلاع و مخالفت الناس خلق بستا خلافی معاشره کی او صلو رم بذکر کی مخالفت دا مداحینینو چه سستی بکی دا ناراستی ناغیبتاتا لئیم دیحان جرشوی پا جونکی دا بواقیت جو ذکر کی دا, دا, دا انبیاءو او پاره کې بیا په مختلفو عناوینه د سره ابتلاق مؤمنانو الف لام می الالف یے فاسل مرادتي احزاب الناس دمات کې دا سوره تا آیا ګمان کې خلق ایتر کوټ دی به خو دی شی ایقولو آمنا جوای دی ضمان راولې مونږه ديسو چمونګه دا و خو د ایمان نبی به پرې خو دی شو وهم لا يفتنون هذا يجب أن يتخذ أزميخ هذا دعويد ايمان صرح للمتحانات هذا الخلق الصخي الذي يتخذ منه هذا الشرح للمتحان أزميخ بنرازي امتحان بنرازي هذا امتحانه وخلاصه وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيَقِنَنَّا أزميخ كله منه فهذا الخلقه يقول مخكوة دي نذين دي خلقه نمخك يقول صمره هو. نغې باندې موږ یې امتحان کړو مینو قبلهم مخکدې موجوده وله فل يعلم ان الله الذين صدقوا بس خامخ کاربکی الله او کسانو چریشتین دی صدقوا چریشتین د ایمان کې داغه بالله کار کی لا يعلم ان الله لا يرينا الله اللا ب خ کار کی دا علم معنا داس زینو کی اظهار کار کول ولا يعلمن کاذبین او خامخ کار بکي درو جن چاري اس په خلو باندې دعوه کولاو زل کی ایمان نو د دوای تنو کی اوي خلق تتسللا مؤمنان تا چاری باندې خلق دره نه مختلفو امتحانات او ابتلاءات لا هدی کې د اغې ذکر ده روستو آیات کې د اغه خلق حال زکر کوي چې مومنانو حق برسټله تکلیفونه ورکوې غړي باندې ازمختونه کوي بیر سختیا او مصیبتونه به او دراڅي نارې بندا څنګه پاتې کیږي د دې څو خیال <سؤال> دې چې موږ ملګر شاندې حق پروستله تکلیفونه ورکوه بهغه نه ام حسب الذین آیا ګومان کوي هغه خلق یعملون السیئات یعملون کی عبادت آیا سبقون ژریبا بچي زمون نه دیسره چې موږ با ګټو کو آیا سبقون چې زمون به دې بچي وګرځي اذنون ګرفت کې بنان شي موږ به ګټو داخیاله <تصفح> نه دا څنګه نشکي دي کله ديخیاله جمعونګه مد الله د غرفت نو ځو موږ نشینې وله الله وای په دا فیصله کوي سا اما يحكمون بدلا دا چې دی فیصله کوي دې کې د خلق له زور نو ورکړه چاهت پرسته د تکلیف راځي <تصفح> امامین خداقامقام په خا دې مشکلاتو او صبر تو صبر زک کوي چې دبا یقین په اطهرت باندې چو زماده الله سره ملاقات اگا بما لاجر راكيد خپل عمل دې وځي دې بارک سم سختي برداشت کوي من كان يرجو لقاء الله اغتو کو چومې سادي د ملاقات الله فان اجل الله لا ات پس یقینن نېټه الله خامخارات لن کې ده د اخرته مقرر نېټه اگر اطنن کې شک پكينېشتا و هو السمیع او غا اوریدن کی پوہ دے درچہ خبری اوری درچہ دزلپ حال خبر دے داگے مناسب بولا بدلور کی دا اول ابتلا زکر قی و سره سرا او ترغیب جہاد تا و من جاہد آغسا آغسوکو آغچاچ مجاہد اوکرا فا انما یجاہد لنفسی بس یقین انده مجاهده کی کوشش کی دغپل ځان نه پاره کده مشکلات برداشت کی نو ځان له پیدا ده او الله په اوزه پیدا او نقصان نشته ټول اثر یې درل لري که مجاهد یو او کوشش یو کړه نو پیدا ده کومه نه كنوم دو شانت بهي حدیثه پاک کې راځي په هر چا در خپل درجه مناسبه از میختون راغلی در دنیا کی عراضی با پا ام بیاو در طول او خپل زنی یا یاد کلو چه ما بند بیادم بیاو پر نسبت هم زیاد راغلی دی در شمت بیاروست در اغی صحابه حق برس بندگان چه سوم رضیف اخپل اغفل اخ مرتبه کی ناگی بندی از میختون راغلی دی کل صحابه پر یاد کلو نبی علیه السلام تا چیزا مونده فارسوالو که مون در گر نبی علیہ السلام ورته وی پته صلی الله کی چورګه تا زغلہ تکلیف ندی لدی مخکنی انبیا براوستیو شو جون دی چار نیم نیم خخ کړی شو, شو نو سر دی والا منشار کې هو دی شو فید علم انشار علی ما فرق راس د سر په دې نیمه به ولا اره کې نو پری bæکل یا به د اوس پنین امشا تو باندې منګه باندې دا غوخه د اړدو کمنو سکو دایره واسطه سرمنه وخه وته اړولې ترکولې وې او بیا م هغه د دین نه نه وړي دي دی صبر کړو نو تا باندې خو بزې مشکلات خو پیدا دې ورټول خپل ځان لرا ان الله لغنی عن العالمین یقینا الا خا مخابنی ازره د دا مخلوق نه دغه عبادت او مجاهده عمل کځحتو <سخطو> برداشکول ته زره نشته داغه لدیره مرتبه لپاره وای نو ګوره د امتحان نخلا سینشته سومره حکمتونه دې پکې یاو چلا هغه خلاص کار کې شریشتنی صدقو شریشتنی او دغه ځن اختیار شي دې دې هانګه फायदा دا اودا شانته اجتناب وکړي شي دبا د عمل نه يعملون السیئات څنګه سره جتا زان بچ که دا بعد عملنا او امید و ساته اید آخیره تو تیار کیا گیتا من ارجو لقاء اللہ او صدورم و من جاہد جتا خود دنیا کسا جہادوکی مجاہدوکی پا نفسو لویا مجاہدو دا نفس دار جے دو دا گناہونو بچ که او اصلاح ور لوکی دی بغانا نک دی اصلاح تا و تب وزرخام خاضور که دن تا بیرا پرزے حقیدیر توحید تا بیرا دیبټوک کي منډه بوي هغه د حواس تبیدارې په څیر او کفر او معصیت په څیر په ټبه د رائټینګ کې د قران په جلابونو په پڑھو کې سده د دلایل بوهته وي چرته عقیده صفایش و من د له مجاهدره له دا اول ابتلا او مجاهدې سره چې تا با سکے والذين امنوا وعملوا الصالحات اغفلوا شيان الرؤى املؤوا قلوب الائهكم لا لو كفرن عنهم سيئاتهم خاما خالمون بل اركد ديننا غنونه ديني او بدلوا ورغدي لرا الذي كانوا يعملون خستد اعمال جديكم سمرت تکلیف نے برداشت کرو بہتر عمل پر باند استقامت ازختی برداشت نص د مجاهده سره د ازمیت سره په زما قدرالهاره جستګونهونه په معنا دی چې تبدین کله پاتې شه او سپګم اداره چې طالب الله خیر تبد لرل کې دمر پیدي چې په تکلیب برداشت کولو کې ا امتحان باندې استقامت پیدا کولو کې دائم ذکر کې ابتلا ومخالفت د والدینو تبدی مصل بند مصلہ توحید او سنت باندې نکلا کیږي اگر چفتام اور ابلار به خلافی سمره تکلیف ترسی خبر بدر پس کی کله بویده کورته مرزا او کله بوچی اس بدر لنی ډیره خبره برازه وطب بیام رازه اجازهخته بچا پکې چه مور یا بلار پاتاو معذکی ګلم نه غلط شي زنه پويک او دې هوه مخلید زور ورکه هغه امام نه خفا کې خدمت به کې دا مجاهدانه دایب تعالی د ازمېخ دې او وصینا الانسان او وصیت کړي موږ حکم او تاکید کړي موږ انسان ته دیواله جاي په حق د مور بلار د دې کې حسنه د خوب سلوک دې بسخت کې بدوي کته به سره وره خوب کې زور به سره نه کې چما هوې چې بس تا پرځم مه له ورته لاس کوم نه ته صبر کوي کنه او مثلا بومن پرې دي زور کوي په تا باندې کوشش کوي په تا باندې د تو شریک به چې تو شریک کما سره مالیسلک به علم هغه را پاغه د دلیل تفسیر ذکر کوي چې بشریک باندې سره دلیل ستنه دا یوسې ستنه جره د الله سره شریک کړی نوتبه بالکل شرک خبره ته غاړه لګده اگر کوم رب الله درمان ډېر زور کې او خپه کیګنم خفه ديش تر دې پوره د ساعد رد الاون هموره چې خبره شوه د ایمان نه نوته وي یا ساده دا سشیدا کم دین دې ته تا کمل کړي دایره څخه لوکو زب وترغيبوره خوراک سکاک بالکل نکوم تر څو چې تر دې دین نه دلنه نو بس پا بندیو لگو لبو کارتالیو کو نیو روزنیو پی تیرشو دیر خراب شو ساعد ورطوووی چه یا موری یا اممه کستا دا پار سر روحنی فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی از تان یو یو ساوزی حضرت اگورم نزب ورخ پل دین پرنزم فکولی او وېشې دې دا تاګولی تا خوراک کوو که د خوښینو مکه واغوستار په لغه خورا وځو د دین نه ولې دوهالانه ځان ته پتا پواکه دومره په زاخ تیراګلی دی ښه او زه میښتنه نمر نه بنده دبلسه خوګي نو څنګه تا تا بایکاټو کیو کلا کشه نو ګورا کله دې په ځای باندې په حق خبره کلا کشه وي چې زما ترګي ګوره خو را کنو طرفو جته را دي در گاونو ابا باغانو نه بسکولني چې یو ښا بلخوا ادره شان د غیر الله منخته نو کدا زه په معنا نه کوم سمره له مقام به چې اگر توحید لپاره مجاهداو کی برخل کې او سړي باندې داسې ازمې خرښلو قران سوې فلا تطيعهما پس خبره ما را ده دی دو دو دو دوالو بلار پښتا باندې سرکار کې بي ديني کوي بلایي خبره باندې مانی الاییا مرجعکم خاص متا واپس کې دلې تاسو تاسو باندې او کوم به مكن تم تعملون پس به خبر کوم تاسو هغه عمل چې تاسو کوي تاسو کوم عمل دنیا کې کړل کې نه نو دا د هغه ستړي چې پتا به ولګوم چې تاسو کوم امالو د امور پلارم کوم عملو تاسو په حق باندې نکلا یا دې دېنی اوم کولا او کنه مور افلارو الله یو غضب زبیع تاسو خبرم والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه خلق چې مانره او عملو کنيکو لندخلنهم فی الصالحین قام خانو با داخل کو دی لرا پنه کانو خلق کی, کی مو فستر ذکر چې کله یو بنده یو مسلمان باندې مور افلارو د دې خبرې زور کوي چې دې دی نه تیرا بلی او غو لگی پا جن بانده کلکشی دا غی خبران نمالی نو قرآن و مجید سوی لنو دخلن هم فی الصالحین چه سبابا محشر کی پاسی ناغبا دنیکان و خلقو په محبلو او کی دا مور اپلار او زمرا کی بانی خوا اغی سرابا نپاسی قیامت کې ولی ذکر ادم الگر تیادا حق پروستو سروا امور اپلار خفت دا بیزایا زور کوا دریمم اجازه ادب ذکر کی وس دعامت الناس نہ ومن الناس او بعض خلقنا من يقول الرسول چوای امننا بالله ایمان راول دی مونږه پالا باندې داوی هوکلا او اعلان وک ایمان یو بل دی و اوس دا پتہ نه لګی چې ځونه دی او کناسه په جبره دا پتہ bale لګی چې کله بد ازمیخ او امتحان راش فایذا اوضیه فی الله کلا چہ تکلیف ورسول شدتا ولار دالاه کہ پدین دالاه کہ جال فتنه تناسی تن نوگر سیدا تکلیف او امتحان د خلقو کا عذاب الله و شان د عذاب د الله دمر او یریگی دمر هیبت واخلی چ ګور به اچ غوی وای ما آتی ویلو چی ایمان وی خبره نو واپس کیګم داولن لکو دا د تکلیف ولید نږدې دا پیمان لسی ویل چې تاسو عجیب په سره باندې دا و او کړه اچانته هان راغې نو زه ستوتیا کوي له ما بیا ځک پیمان یې ورڅکه د دې د ملایدو په تیاثه ته ارشاد کوي د سنت 63 اېن سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمت لاظی د مین څوک جاګیرا روډ سوالي روپ رایتر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 037